و عليیکم السلام ورحمت الله وبراکو د نرینا او زنانه دپاره په شریت کې سور کسملباس دا ممنوع نارووا یو اغ لباس او جامی چې پاغ کې مشابهت وي د کفار و ب خلکو سره دو م لباس دی چې هغه خاص وي د سلوو پورې یا زنناانه و پورې نو نارینه اغه لباس چې د زنانو پوری خاص وي دغه استعمال ممنو ده دا رنگي زنانه د لباس چې هغه خاص وي د سره پوری دغه استعمال ممنو ده درم نمبر اغه لباس چې پاږی د بنی آدم عورت خکاری کدا تنګ وي چې انسان د جسم هر اندام پاږی کې محسوسیږي یا جامي دمر نری دي دا غی دن دا انسان جسم او بدن خکاری یا دمر لندې دي چېر انسان عورت خکاری د سړي عورت بیا د نامینه ترګوډو پورې ده او زنان د نه ترخپو پورې عورت ده نو دا لباس ممنوده ستورم نمبر لباس د شهرت او د تکبر او د فخر چې انسان باغی باندې فخر کړي او د شهرت د پاره اچولې وي نو د دې څلور قسمه جامو او لباس نه په شریعت متحرکه من راغلی او په ممانعت باندې حدیث راغلی باقی پاتش او سور لباس د نارینو د پاره نو په صحیح احادیث د بخاری او مسلم کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم په خپل د سور لباس استعمال کړی حدیث د متفق علی بخاری او مسلم برائے ابن عازب رضی الله عنه وی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلو چې سره چوغې جو اچولې وا او د دې بل عکس روايات راغلي دي چې پاغي کې من راغلي ده د ناري نو د پاره د سور لباس نه او محدثین وای چې هغه احاديث د سند په اعتبار سره کمزوري دي ثابت نه دي هغه دغه احاديث مقابلنه شې کوله په کم کې چې دا ذکر راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سور لباس استعمال کړی البته د بعضی صحابه کرامو کراحت کراهت منقوله چې نارینه نا د سور لباس نه چي نو نارینه نا د لپاره احتیاط دادې بهتره دادا چې د سور لباس نه ځانو ساتي خالص ری جامي نه چي خودي له حرام ويل نه دا خبره د انصاف او د عدل نه ده او باقي اغه جامي چې غيله په زعفران او باندزيل رنگ ورکړې شوی بناري نه د فارا دغې نه من په احاديثو کې راغلي ده اغه والله تعالی اعلم